Гнат на хвилинку перервав мову. Марія пильно дивиться на нього широко відкритими очима. «Слухаєш ти, Марія?» «Слухаю, Гната, кажи. Так, думаю, це там когось ув'язнено. Альох страшний, стіни грубечі, двері залізні, замки тяжкі, тяжкі. Над дверима вималюване велике страшне чорне око. Дивиться воно вперто на твого сина, а вираз у нього... Сатанинський. Так, думаю, Сатана дивиться. І чому його ніхто не прохромить? В той час страшні залізні двері самі від себе починають поволі рухатися. Сатанинське око і твій син зворушуються також і виявляють неспокій. Син твій все вищий і вищий піднімає свою сокиру, а двері сіпаються, тріщать замки, відпадають деякі з них на землю. По часі двері трошечки відхилилися, і зі щілини висунулися спочатку чиїсь пальці, після – довга, суха і струджена рука. Вона все більше і більше просувається в щілину, облапує пальцями замки, але в той час син твій поворохнувся і тихо, навшпиньках, злодійським ходом почав наближуватися до дверей. І коли рука почала з дивовижною легкістю, ніби які відпадки, відкривати замки залізних дверей, як твій син розмахнувся сокирою і сікнув по руці, рука хруснула і відпала на землю. В той час двері зненацька відчиняється, і я у дверях бачу бліду, виморену жінку. Так, Марія, бачу жінку, яка тримає перед собою утяту руку, а з неї не біжить, лише повільно капає кров. «Я пізнав тій жінці, знаєш кого?» Гнат вперто дивиться на Марію. Марія швидко питає, «Кого, Гнати?» «Тебе. Це була ти». Марія здригнулася. Гнате, не кажи, не можу. Що ти кажеш?» «Слухай, Марії далі», майже наказував Гнат. «Це ж тільки сон. Я не видумав. Це снилося мені». Снилося, коли сидів у в'язниці. У дверях, значить, стоїш ти з відрубаною правицею і жалібно дивишся на свого сина і на його окривавлену сокиру. Окривавлену? Адже ж з руки майже не йшла кров. Так, але сокира була окривавлена. На ній було багато кривавих слідів. І бачу я, що десь з'явився і твій чоловік Корній, він увійшов, спокійно відняв від сина сокиру і розкроїв нею йому черепа. «О, Боже, Боже, що ти говориш, нате, отямся. Але Гнат уже мовчить. Спустив голову і дивиться в землю. «У тебе, – каже по деякому часі, – порвані чоботи, не мерзнуть ноги, скоро ж зима». Марія приходить до себе. «Чи що, первина, – каже вона?» «Не первина, але нащо, щоб мерзли. У тебе ж діти. Для дітей маєш шанувати здоров'я. Виростуть діти, кормитимуть. Може, з них і люди вийдуть. Мої померли. Хай хоч твої ростуть. У мене, знаєш, є зайвих 200 карбованців. Візьми їх від мене, Марія. Чуєш? Візьми. Ніхто ж не знатиме. Ось заприсягаюся Богом». Хотів би тобі хоч чимось віддячити за твою велику справедливість. Візьми, Марія. Марія мовчить і ніби зовсім його не чує. Ти, здається, не слухаєш мене, Марія, а? Ти не слухаєш мене? Марія мовчить. Ніколи, ніколи ніхто не буде знати, коли ти візьмеш від мене той дрібізок. І клянусь тобі, що ніхто не буде знати, що я з тобою сьогодні розмовляв тут так довго, а також ніколи не покажуся тобі на очі». «Ну, візьмеш?» Ось тут і гроші при мені. Сягнув рукою за пазуху. «Ні, ні, ні, Гнате, прошу тебе, не треба. Не візьму твоїх грошей. Я і так вдячна тобі за твою добру думку про мене. Не знаю, нічого не знаю. Було б добре, щоб ми, Гнате, ніколи не зустрічалися. Ми не будемо зустрічатися, правда? Ні, ну, так». Я нічого злого не думаю про тебе. Повір мені, але гроші, гроші, Гнати, треба віддавати. Не можна так взяти і забути. Ні, ні, так не годиться. Так не візьмеш? Ні, Гнати, не можу. Не можеш? Добре. Добре, Марія. Там ми вже більше не будемо бачитися. Я піду собі, і ти підеш також. І не спитаю я, куди ти підеш, і ти не спитаєш, куди я піду. Підемо різними далекими шляхами, і чи зійдемося ще коли, хто знає, а може, а може й ні. Ти, знаю, підеш до своїх діток, сядеш коло них і подивишся на кожне. Не дивися на них сумно. Може, доля вимагає від них веселого погляду, бо життя буде тяжке, дуже і дуже тяжке, Маріє. Бувай здорова. Бувай, Мария, здорова!